Bona esteu escoltant Veus de la Terra, el programa de ràdio Pinsania que quinzenalment us oferim amb entrevistes a diferents convidats i avui tenim a l'Hernand i el Pau de Sants. Bona nit, senyor Bona Reyes, nit. senyor Marquès. Estem aquí, com sempre, amb el Guiller i amb el Jordi i us vam comentar que avui no ens escolta ningú. Pràcticament tot el país està alienat davant de la tele per Això la sembla. final de la Copa d'Europa. No hi ha ningú pels carrers, ninguna llum es mou, els bars són plens, els estadis són plens. Si guanyen uns, l'alcohol currarà raudals mm -hmm. i si perden, doncs la gent s'anirà molt deprimida de casa. Com deien fa un moment per antena, és un, el circ ideal per la crisi. Fet, sí. Poco pan i pésimo circo, no? que deien molt sàviament els Defcon 2. De fet, no? podem veure com fa tres, des de fa tres setmanes, no? les primeres victòries i així, com la crisi ha desaparegut de, ha a de les notícies planos, sí. i el Barça ha substituït la crisi. No? Clara de fet no és poco pan i pésimo circo, és poco pan i circo de calidad. No? <laughs> <Vaya>. <laughs> doncs posarem una cançó abans de començar el programa, molt adient per aquesta nit, suposem que la gent ens escoltaran les repeticions, perquè avui pràcticament tothom està a missa. Per cert, si algú ens està escoltant i ens truca, eh, el convidem a sopar al restaurant de la seva elecció eh, a Berga el dia que vulgui. 9-3, 8-21 65-92. Afanyeu-vos perquè aquesta oferta té caducitat. Només serveix el dia del directe, al final. <ríe> Vinga, uh, posem una cançó dedicada a aquests futboleros i comencem el programa. Fins ara. Fins ara. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres al 90.6 de l'FM, del vostre dial o a www.radiopinsenia.net. Ens hem modernitzat molt i ara tenim una pàgina web on pots escoltar la ràdio en directe o els programes en diferit. Sí, de fet tenim una pàgina eh, on no només es pot sentir a la ràdio, sinó que hi ha un, una pàgina que està pensada per, per penjar notícies d'arreu de la comarca sobre diferents temes i diferents àmbits el projecte és ambiciós i, si funcionés realment bé, la idea és que acabés en un suport de paper. Llavors la, jo Crec que la web està relacionada amb la ràdio, però, però va més enllà de la ràdio. Mm, dit això, jo crec que podríem passar ja a interrogar-nos els convidats, que per això hem portat aquí. És un interrogatori? Totalment, en sí, tota regla. Primer farem una presentació perquè els nostres oients sàpiguen a quin interrogarem. Són l'Hernan i el Pau de Sants. Bona nit. Bona nit. I, I com descriure'ls com tantes altres vegades? Perquè són gent que està en diversos moviments i són membres de l'Assemblea del Barri de Sants, de Can De Can participem a l'Assemblea de Can estem a l'Assemblea de Barri, Alguns, estem a algunes cooperatives que hi ha al barri. Bueno, una mica... no Anem fent coses. Sí, no? No us avorriu al barri. No, no, no, no. no. Una no altra cosa temps. no, però avorrir-nos, precisament... Molta feina, molta feina. Bé, doncs... Eh, hola, companys. Hola, Jordi, què tal? Sóc el tècnic, què tal? <ríe> Bé, doncs avui, abans de preparar aquest programa, mentre uns estaven aquí cridant i parlant retransmetent en aquest en aquesta experiència pilota al futbol, altres estàvem també parlant una mica sobre el bé de, de què parlaríem no amb, amb vosaltres amb dos activistes de Sants, i el nombre de col·lectius era bé activistes diguem-li com com vulguem no sou molt humils bé. Doncs fins, fins aquí no tinc res a dir. No, heu, heu posat unes cares i he fet unes gesticulacions, sí. però res a, dir. Va, res a dir. Res a dir. Doncs, Mira, això. Tot mirades de carinyo. Eh? Parlàvem d'una assemblea, parlàvem d'un centre social, parlàvem també d'unes cooperatives, en plural, i també parlàvem d'una altra cosa que està una mica més lluny de Sants i que és el projecte a del qual l'Hernan ha estat a Alemanya i també ens explicarà una mica el què, no? Eh, però, no sé, ara pensava que podríem anar de lo local a lo global i començar per lo més local, per, per Sants. I per on comencem? Per l'ocupació? Per l'assemblea? Bueno, jo, no sé, crec que una mica per per intervenir una mica aquesta complexitat que estàs dient ara no? de, com, de què parlar, no? de, de les diferents coses que hi, ha, que hi ha al barri jo crec que no sé, potser la millor manera d'entrar-hi de, seria fent un repàs així molt, molt breu i molt esquemàtic del que ha estat l'últim mes no? del que ha succeït en l'últim mes, mes i mig a, al barri, en certa manera organitzat per col·lectius vinculats a centres socials altres per l'assemblea de barri altres per comissions d'aquesta mateixa assemblea de barri Llavors, així com per, per citar-ho, doncs, per exemple, fa una setmana, la setmana passada, hi va haver una xerrada al Centre Social de Sants, que és la, la seu de l'Associació de Veïns, en el què bueno, hi havia quatre ponents diferents. Aquesta xerrada està organitzada per la Comissió de Crisi, una comissió que porta treballant ja vuit o nou mesos, al voltant de tota aquesta qüestió de la crisi, que ja suposo que n'hem parlat massa fins i tot, doncs van organitzar una xerrada que hi havia gent de sostre cívic, que és una, una, gent, una cooperativa que estan mirant de com bueno, buscar per una banda reformes legals dintre de les lleis actuals de l'habitatge per poder encabir tota una sèrie de projectes que actualment en la relació tipificada entre propietari no? i el que compra, el que ven, el que compra, tota aquesta societats intermediàries i així, doncs és bastant complicat. Eh, un altre ponent era d'una assemblea que ha sortit fa un mes a Barcelona, que era, és l'Assemblea de Factats per la Hipoteca, no? van fer l'acte d'inauguració fa un mes i porten treballant potser un temps més, i jo crec que és un espai molt interessant. Eh, un altre dels ponents parlava una mica del que ha estat l'alternativa a aquesta crisi de l'habitatge que es pot estar donant per, no? per estar centrada aquí, que s'ha donat des del que podrien ser les ocupacions, les ocupacions polítiques o com se li vulgui, o com se li vulgui dir, i doncs, aquesta va ser una de les xerrades organitzades no, dins d'aquesta assemblea de barri. Podríem parlar d'una altra xerrada que va tenir lloc fa tres setmanes, que va ser la presentació per part de la, de la Ciutat Invisible i de, i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya d'un projecte conjunt que estan elaborant, que es diu el projecte de barri cooperatiu, que és un, un projecte que persegueix eh, trobar afinitats entre cooperatives, entre una determinada forma d'organització laboral i bueno, intentar també introduir el cooperativisme o la forma d'organització cooperativa del treball dins del que seria l'àmbit d'una militància o de, una, no? de tot un grup de gent propera que hi ha al barri, bueno, ja, si de cas ja en podem parlar més tard. No? Una altra cosa que cabria destacar seria la trobada bastonera, bueno, la pretrobada bastonera que hi va haver al barri, perquè crec que també és una de les coses que s'està parlant no? i que és un treball que s'està fent des de l'assemblea de barri un compte enrere, no? Em sembla, que, aquí, em sembla que el company ben tenir el gran sap... i els cop de garrot sí, sí, sí. és aquesta gent que deixa empremta allà, allà on va sí. i ja. doncs jo crec que és, no, és una altre de, de les feines, en aquest cas bastant diferent de les dues anteriors no? que també s'està duent a terme, que és un treball no, amb tot el que té a veure amb la cultura popular amb la celebració de, les, de bueno, determinats events, no? organització de festes i tot això Eh, després podríem parlar de l'aniversari de Can que han estat vuit dies de diferents activitats, xerrades, passers de vídeos, marató d'espectacles, concerts i així. Aviam quin aniversari? El dotze aniversari, aniversari, aniversari de Can sí. I per seguir anomenant, doncs, podríem dir la participació a les assemblees contra el moving, que s'estan fent a nivell metropolità, l'anunci que s'ha fet d'un compte enrere respecte a un pla urbanístic que, que hi ha pendent al barri des de fa molts anys, aquest, aquest anunci s'ha fet per part de l'associació de veïns d'una zona que afecta Can Batlló, que és un tot un polígon industrial que en principi hauria d'haver estat expropiat des de fa molt de temps i una, bueno, tota una lluita veïnal que porta molt de temps, doncs, eh, han iniciat i ho iniciaran el, el proper juny un compte enrere dient-li a l'Ajuntament que si no fa i no genera aquests espais que són necessaris pel barri a nivell d'equipaments a nivell no, de tota una sèrie de necessitats doncs eh, s'entrarà dintre de Camp Batlló i es prendrà el, el que es consideri necessari eh, no sé moltes més coses se'ls podria parlar i jo crec que una recalcar que aquesta va succeir fa fa més temps fa un mes, ara fa, ja farà dos mesos és la segona manifestació no, de tota aquesta cicle o moment de la, de la lluita no, dels estudiants i de professorat, del PAS, d'un de, no, de seguit de gent contra l'aplicació del, del Pla Bolonya i l'espai europeu no, i totes aquestes coses, Doncs una segona manifestació que va burlar el gran dispositiu preparat no, per al senyor Saura, i no tant per al senyor Saura, sinó potser per a altra gent també, eh, destinat no a fer un circ com el que podíem estar retransmetent abans no, del partit de futbol, doncs organitzar un circ similar, en aquest cas jugat per, no, per policies i per manifestants, no? eh, tots ells molt caracteritzats i molt definits, i, i bueno, doncs en aquest cas la van burlar, van fer tot un recorregut per l'Eixample de Barcelona i van arribar a una de les places del barri i allà doncs, se'ls va acollir, no? des de l'assemblea de barri doncs, es va organitzar una mena d'acollida no? en la qual nosaltres com volíem, volíem afegir-nos no, a aquesta lluita i donar i mostrar el suport d'aquesta manera acollint l'arribada d'una manifestació, es van organitzar un escenari amb un, bueno, amb un equip de veus i tal, i es van poder fer uns, uns parlaments i jo crec que doncs, eh, és una altra de les vessants no? És a dir, no sé si així explico una mica potser aquest miasme del que parlava abans el Jordi no? i del... Tot molt ràpid, tot molt ràpid. Sí, poca informació, no? Ens ha donat. <ríe> bueno, no sé, és per, per obrir camp i, i a partir d'aquí, doncs, ja veiem, no? Per on ens anem movent. Doncs, anomenat tot. No? Jo començaré pels 12 anys de l'aniversari que m'has dit. Sí, com deia el company de l'U local a l'U. Exacte. Local. Els 12 anys, aviam, què ens podríeu fer una petita història de com ha anat? Què ha passat durant aquests 12 anys? Com estàvem fa 12 anys? Com estem ara? I, i què ha passat pel mig? Bueno, moltes coses... En un principi, l'ocupació de Can Vies no? comença com, com tantes d'altres, a Barcelona, amb, amb el famós desallotjament del cine princesa no? i tot un cicle de lluites que, que obre aquest fet, i, i bueno, diferent gent del barri que havia estat en col·lectius culturals o lligats a la insubmissió, Pues decideixen juntar-se amb no? aquesta nova idea que sorgeix, que és l'ocupació. Ja, ja, ja existia la, la Hamza al barri, però bueno, dintre de tots aquests col·lectius hi havia diferents sensibilitats. No? Podríem anar des de la CJC, passant per més indepes, indepes autònoms, una cosa més... No, sí, com una mica la Hamsa va ser com l'ocupa de Barcelona després del Cine Princesa, canvies, vas devindre com l'ocupa del, del centre social ocupat del barri de, de Sants, no? una mica com més, més arrelat per dir-ho d'alguna manera al barri i bueno, ha anat passant per diferents etapes no? Uf, que en un principi era com que tot anava sol es no? anava com una mica aprofitant l'onada aquesta que s'havia esdevingut amb el del cine princesa i com que bueno, pues, tothom amb molt entusiasme, no? molt... les coses semblava que sortissin soles, hi havia molta gent, no? molt moment aquest de, de pic no? dins d'un moviment de la cresta de la l'ola, no? per dir d'alguna manera. I bueno, pues, dintre de tot això, això és el CEL 97, sí? 97 o 96? Sí, sí, 97. 97. I bé, bueno, i, i tota aquesta gent pues, es fica a fer coses al barri, no? Pues, eh, sorgeix la Burxa, no?, que és el periòdic de contrainformació, que era una, una nova experiència gairebé inèdita, així des de moviments socials d'esquerra, que sortís una, una publicació periòdica amb bastantes pàgines, bastant elaborat, amb una feina important darrere, i bueno, als 12 d'octubre, no, han marcat bastant la, la història del moviment dins del barri, dins sí, del barri, sí. no? Una mica ho sigut, bueno, pues tenia malla, no? I tu di que ha sigut una una mobilització molt de Barcelona i que teniu allà, per què ho teniu allà? Per què, perdona? Per què dius que ho teniu allà? Bueno, perquè feien a la Plaça Països Catalans, no? Al costat de de Sants Estació, a el l'acta, als faixes, no? i era com que qui d'alguna manera havia d'estar ja donant més resposta, pues, naturalment era l'agenda gent del, del, Exacte, del barri. Ho, ho dic per la gent que potser que és més jove. No? I que no, sí, clar, jo. clar, clar, que eh, estem parlant de, de clar, fa molts de fa, anys. De fa 12 anys. anys. Cal dir que l'extrema dreta es reunia a la plaça dels Països Catalans, que tenia una càrrega simbólica molt forta, i la plaça dels Països Catalans estava davant, estava just al davant de l'estació de Sants, amb la qual cosa quan, quan Pau diu que que ens va tocar a nosaltres una mica per so, perquè estava va dintre el barri de Sants, i a dintre el barri de Sants, el pla catalans, s'havia de, de suportar com l'extrema dreta espanyola i espanyolista, feixista, doncs, feia els seus actes. No? No, L'Inestrilles, no? suposat, presumpta, mai descobert i mai, <ríe> i mai dit explícitament necessitament de, de diputats d'HB. No, no? Jo somogruza. somogruza exacte i bueno, era una que dintre com s'havia produït el cicle i tot doncs era... només ens faltava això no? I... i era com una data molt i, bueno, i és una data molt significativa no? per la... molt significativa per la gent del barri no? uns anys durs no? com van ser igual al 99 no? que van ser uns anys molt durs de repressió no? van ficar molta gent del barri també a la presó aquella setmana tot i que bueno, va tindre la seva part positiva en el sentit mobilitzador. No? De com... Jo crec que una mica es va descobrir com a moviment que hi havia la capacitat per tornar, per, per donar la volta a la truita, no? Ja havia passat una mica amb l'autònoma, va ser com va ser una derrota o sigui, va ser una victòria molt, su, molt soferta, no? Una mica, lo del 12 d'octubre no? Es va desplaçar l'acte, bueno tot i que no va sortir del districte de Sants no? no... Sí, de fet ara està des de fa força anys, de, fa, de fet des del 2000 l'acte celebra la plaça Sant Jordi, que és una plaça que està tocada tocar del Palau Sant Jordi a la pujada del Montjuïc, no? És un lloc bastant arraconat i fortificat i fortificat, no? aquell dia sí, fortificat sí, sí, sí, sí. tots els accessos a la muntanya de Montjuï queden tancats clar, jo en part per evitar una cosa que, que no ha comentat ell potser no? que vinculàvem els 12 d'octubre que bueno, és, és una cosa no? que, que siga succeït però tampoc crec que su... sigui central o que passi per sobre d'altres coses jo crec que també succeïa que succeïa perquè els dies abans saps? hi havia hagut agressions hi havia hagut, no? és a dir, va haver un intent de de col·locació d'una bomba al festival antifeixista no? que celebrava Cutxeres justament contra el 12 d'octubre hi havia hagut eh, tot, un, tot un clima no? eh, en què hi havia hagut agressions racistes, agressions a membres de diferents col·lectius no? jo crec que era una data doncs, que la gent del barri es, es vivia com molt no? s'està fent una feina aquí no? i aquest dia doncs, entre la policia i els feixistes ens prenen als el, carrers i ens prenen el nostre barri. No? També també s'ha a guardarva el PP que tenim elvant de caça Era un moment polític molt diferent. Sí, no? és hi, hi havia una certa complicitat per part de, no? per part de totes les forces polítiques polítiquesburgses catalanes. No? Claro no, és una forma per a patavaven el l'activitat, hi havia el recolzament de l'opinió pública era, un, era un molt diferent no, és el moment de l'oasi català no? és a dir, hi ha sí. tot una, un paradigma que, que, que ha canviat totalment no? és a dir, han canviat el, el color de molts dels partits no? que es trobaven a les diferents administracions i... què, què us sembla si expliquem una mica més això per la gent que no, que no hi va ser en aquells anys això de l'oasi català per exemple, i això del PP governant i la diferència amb el, amb el govern del PSOE bé, hi podríem, sí Sí, sí. Clar, o sigui, un... Anem des de canvies a, a la política bueno, mica, de lo local a lo global És que una mica passa que el 96 em sembla que és l'aprovació del nou Codi Penal, no? el famós Codi Penal del Belloc, potser el 96 no Sí, sí no. era per aquelles dates perquè... <coughs> Clar, Llavors, és el moment en el què és una llei que es fa a mi, on a part de tot el que implica el Codi Penal, no? en el cas de l'ocupació és una llei en el què es passa dels delictes d'ocupació és passar d'un de, delicte parlo civil a un delicte penal. No? Llavors perden les eleccions, treuen aquest, aquest nou codi penal, treuen les eleccions i d'alguna manera qui es fa càrrec de l'aplicació d'aquest nou codi penal fet per les cometes l'esquerra no? el, el, el PP és l'haencarregat com de desenvolupar-lo en tota la seva magnitud i tan eficaçment com van poder vamos, i, i saben de fet. Sí, ha, jo crec que es podria parlar d'una progressió, no? d'una diferència entre el primer mandat del Partit Popular, no? en el que hi ha un pacte amb Convergència, hi ha un pacte amb el PNB, no? és a dir, és un moment també en el què el català es parla la intimitat, no? totes aquestes coses de, de l'Aznar, no? que és, és un primer moment en què sí que hi ha aquestes... No? És a dir, es prepara, jo crec, tota una maquinària que havia de, de posar-se a funcionar en plena potència l'any 2000 amb la victòria absoluta del, del Partit Popular, no? que crec que són... No? I en aquest sentit, i per tornar al veure el que era l'oasi català, no? per la gent que no, que no, que no hagi sentit de parlar tant, potser, entre moltes altres coses, no? era una geometria que es donava a Barcelona, en el que el govern de... No, l'alcaldia estava en mans del Partit Socialista, no? d'un Pasqual Maragall, que va estar primer, no? després un senyor Joan Clos, no? i finalment un... Un senyor Areu, no? amb diferents pactes, tant amb Esquerra Republicana com a iniciativa, és a dir, podríem dir una alcaldia, com ha fet el Pau abans, amb moltes cometes d'esquerres. No? Teníem eh, un govern de la Generalitat, que era de Convergència i Unió, no? en teoria va pactar en una primera legislatura amb el PP, i posteriorment ja a la segona, com va ser Majoria Absoluta, ja no hi va haver pacte, amb la qual cosa ha estat ja per part de la Convergència, no? com sempre ha estat de, de la víctima, no? i de jugar, no? estem parlant de les darreries de de Jordi Pujol no? I, i, clar, el govern no? doncs es trobava primer al Partit Socialista i després, durant tots aquells anys, al Partit Popular. No? Llavors hi havia tot una... diferents institucions que operen en una mateixa capital que és Barcelona, no? que és capital de... que és la ciutat, no? podríem dir... No? la ciutat més gran. I és com doncs, la capital de Catalunya en aquest sentit administrativa, la capital econòmica, a més a més, no? és el lloc on es troba la la seu central de delegació del govern amb la senyora Valdecaça és, no sé, és una la ciutat botiga món, la, la botiga més gran del món La botiga més gran del món, és a dir, tot en un context La, Barcelona, la gran Barcelona Clar, llavors és un moment en què una mica podríem dir que s'hi val una mica tot, no? perquè hi ha un govern de dretes que cada vegada és més marcadament de dretes, ultraliberal, no? es veu es veuen totes les, les privatitzacions, no? tant de Telefònica, d'Endesa, no? són els anys aquests en els que un procés que havia començat, com bé de, com deia el Pau, no? el Partit Socialista, doncs el Partit Popular, no? en ares d'aconseguir aquests dèficits zeros i totes aquestes coses, no? venen... No? la poca estructura d'estat que hi podia haver i llavors, clar, en aquesta ofensiva espanyola i espanyolista no? i a més de mercat, no? los guerreros de, de Santo Cristo no? i tota la, aquesta gentusa no? ficada allà dins, de Cristo Rey, de Cristo Rey no? los, Cristo Reis, els Acebes diversos i, i coses d'aquestes doncs, doncs una mica no? a, a una mica Catalunya tot s'hi valia no? tot s'hi valia, les, eh, a les esquerres, un partit socialista que estava molt desgastat, que ha anat no, sempre va anar al darrere de, del Partit Popular, no? tant amb la legislació antiterrorista, com a la legislació no? de, de bueno, la legalització de partits, no? la de partits, va fer tot un seguidisme no? I, i a les esquerres els interessava els moments de les grans manifestacions contra la guerra, finalment, no? les grans... No? interessades per l'esquerra, llavors hi ha ja tota una lluita que genera com mass de de en la que prendre el carrer és més fàcil, en el que, no, de fer determinades coses és més és més Clar, Això és el que el que també en el, el punt al que estabas entrant, és sobre el, el que també volaria posar l'accent no? En aquell context de conflicte social bastant més agut amb una certa complicitat per part dels mitjans de comunicació del liberalisme català, eh, amb una certa complicitat de la borsesia catalana fins i tot, no? es va poder desenvolupar un seguit de lluites que van... s'ha de dir, no? que, que recolzades no? o apuntalades sobre aquesta complicitat. I també la ràbia que generava no? la política que estaven fent va desenvolupar un seguit de lluites que són les que, no? de les que vosaltres ho veureu. Sí, sí. Sí, clar, és que hi ha un fet molt il·lustratiu, i jo ho recordo no? perfectament, Era... no hi havia setmana, inclús m'atreviria a dir, no hi havia dia en el què el periòdico, l'Avui, en algun d'aquests diaris del que parlàvem del liberalisme català, no sortís una notícia sobre moviments socials. Era molt, molt il·lustratiu, això, no? i sobretot això, que notem el canvi quan pujan els socialistes, no, al al tripartit. Clar, però, però no només és a el ja. que favoreix la lluita, no? No. Què, què més no, no, perquè va fer la, la lluita. neix, la lluita neix amb el PSOE, al govern espanyol i, i és algo que que, o sigui, no, no, no confonguem les coses, o si sigui, té una re fundamentada en la societat, aqu aqu aqu aquesta resposta, no? aqu aquesta nova manera de fer política que està nova, no, després dels anys de ferro dels 80, de, de, de tot lo que havia si pogut al travessia al desert del moviment d'insubmissió, no, de que, Clar, que després que... després del cop del 92, jo crec, no sé, és, és un moment exacte. en el que i uns anys en el que jo crec que tot està com una mica apagat, no, és a dir, tot el procés repressiu del 92 és brutal, no? I aquells anys, no? és a dir, el que deia, el que comentava abans al Pau, no? jo crec que tota aquesta gent que havia estat treballant al voltant de la insubmissió, que començava a estar a les universitats, que es començava a organitzar les universitats, jo crec que té, sent la necessitat d'aprendre al carrer. Llavors, com ve deia, com deia el Pau, és una cosa que comença amb el govern socialista, és a dir, jo no atribuïria, no, no atribuiria únicament a que hi ha un govern de dretes i, i per tant, no? aquest moviment s'alimenta. Jo crec que el aquest cicle de lluites ha anat caminant per si sol, s'ha trobat en moments en el que hi ha hagut més facilitat de cara a arribar a l'opinió pública i altres moments com és el en l'actualitat en la que podríem estar parlant d'un paradigma absolutament contrari. No? a Això amb els articles de l'avantguardàrdia, no? és a dir seria contrastar aquells grans articles que feia el periòdico a no? l'any 97, de l'any 98 a l'any 99 parlant de l'ocupació. No? El 12 d'octubre si també és un pic no? en això. Eh, i contrastar-ho amb els articles apareguts a La Vanguardia 2004, 2005, 2006 no? ara mateix La Vanguardia que és qui marca la política que es fa a Barcelona i a Catalunya no? és a dir... I quin ambient o quin sentiment es respirava en aquesta, en aquesta gent jove que estava sortint al carrer a Eufòria Sí, jo crec que hi havia una sensació com bé deia ell, no? és un moment en què hi ha moltes mobilitzacions a Barcelona per moltes coses diferents, no? és a dir, es pren el carrer molt sovint no? i a més a més Eh, es pren d'una forma, m'atreviria a dir, salvatge en, en determinats moments en els que... Mm. No, no, no importa o no es volen visibilitzar una no es posa tant de pes en les possibles conseqüències que, que, que hi poden haver ni amb, les, sinó, ni amb les formes sinó simplement es prenen al carrer i es realitzen tota una sèrie d'accions, d'intervencions de treball, de tot això que és bueno, jo crec que és, en aquest sentit es va posar en marxa una petita màquina de guerra, no? és a dir, que no sabia ben bé on anava, però que tenia molt clar que, que, que havia d'anar fent coses havia d'anar fent coses, havia d'anar generant-se discursos, havia d'anar enfrontant noves situacions i llavors jo crec, doncs eh, pues això, és a dir, ga aquestes ganes de fer coses, jo crec, i d'energia, de, es van trobant en diferents contextos. No? És a dir... I, I canvies, va néixer en aquest context, no? com dèieu, i 12, 12 anys més tard, què tenim i què ha quedat allò? Bueno, pues... doncs, no sé, la situació al, al barri podríem dir que és molt diferent, no? És a dir, ja no existeix l'AMSA, ja no existeixen no? molt... Eh... Alguns de, dels col·lectius que han estat treballant en aquest temps doncs ja no estan, també n'han sortit molts, molt de nous. No? I jo crec que, el que si una cosa s'ha mantingut no? Entre, al llarg de tot aquest temps, doncs és precisament, jo precisament la voluntat de fer coses, de seguir fent coses. No? És a dir, en moments ets més, a moments ets menys, però has de fer coses, i has de fer coses plagat i tenint en compte que hi ha gent que treballa de diferents maneres, que hi ha gent que té, treballa des de diferents òptiques però que s'ha de treballar per poder per poder construir no? construir jo crec encara no sabem ben bé què, on m'summ de voltes ho imaginem no? però ésgú és algú és que, que cada vegada pos' pues, adotant de realitats palpables no? és a dir podien parlar unes primeres ocupacions no? uh, a Sants no? i ara podem estar dient pues, que hi ha no? un Ateneu llibertari, un espai obert, saps? Un, dos centres socials al bueno, Bahia ha, no? és a dir, tot, una, tot un seguit de xarxa jo he fet amb els veïns, diferents locals el que Independentista, diferents cooperatives no? és a dir, jo crec que amb una intenció de seguir fent feina de seguir fent feina, no? de seguir fent feina. Llavors jo crec que canvies, eh, s'emmarca una mica, no? ha passat tot aquest temps, no? ha passat de gent molt jove a gent que s'ha fet gran i que segueix, gent que s'ha fet més gran i està en altres projectes, s'ha tornat a nodrir de més gent jove, jo crec que ha viscut tot aquest temps, no, no separada de la resta de processos que s'estaven donant a Barcelona. Això ha sigut molt important en el, en el desenvolupament de, del moviment al barri. El fet de donar-nos compte, no?, en un primer moment l'ocupació o aquest, o aquest resurgir, no? així està molt vinculat a la joventut no? del, del barri s'ha tendit molt a, a escampar intergeneracionalment aquest, aquesta manera de fer no? o sigui, ha sigut un, un fet molt important de, de pervivència en l'entorn o sigui, ha, sí, sí. ha sigut un fet bàsic, de fet, o sigui, el, el, el, aquest arrelament i el, i el fet de, de superar les etapes de crisi, de, de menys feina, de... això ha sigut un fet molt important en el desenvolupament i de del que és avui dia canvies i el barri, perquè una de les coses bones que bueno, jo valoro com a positives que hem aconseguit és és integrar no? Sobretot en una mateixa, sota un mateix paraigües no? tota una sèrie de, de realitats dispars de, del barri no? I, i que han tingut continuïtat en el temps. Si sí, de fet, ara la teva intervenció, Pau, em, em va fer una pregunta just en aquest sentit i, i m'agradaria que, que profundíssim una mica més, perquè la vostra pràctica, tu, deies, tu has parlat de pràctica, però també és veritat que a Sants hi havia molta teoria política, no era un espai on... On es generava i es genera molta teoria política no penso que sigui millor a la pràctica però, però també hi era no? a més a més també hi era no? una teoria política que parlava de, de, de ferixar-se de, de fer moviment veïnal eh, dallunyar se dels dogmatismes i de les maneres úniques de veure el món i la lluita eh, el qual és molt saludable i molta gent hauria d'agafar una mica de lliçó al respecte i jo, jo us podia preguntar sobre aquesta aposta, eh, a nivell teòric, per què, per què es va per aquí? Per què es decideix apostar per aquí? Uf, és, una, és una molt bona pregunta. Eh, jo crec que és una en certa manera, pel que deies tu, no? però jo crec que hi ha una ferma voluntat de, de separar-se de, de les velles etiquetes, siguin o no dogmàtiques, no? o més o menys obertes, o tal que jo crec que en, en, en molts moments han ajudat més a, a dividir que unir esforços. No? Amb això tampoc crec que, que, que estigui dient que diluïm tant no? la teoria o la pràctica política que per no en caure en, en problemes no? o en disputes entre diferent gent no, no es faci, o sigui, el golight. No? Jo crec que, que sí que hem intentat, és a dir, jo crec que és una cosa que que sorgeix d'un esperit, no? i podríem parlar-ne una mica de l'assemblea de barri, perquè jo crec que és, és bastant reflex no? d'això. Eh, clar, l'assemblea de barri sorgeix en principi com un, com un punt de trobada entre, el, entre els diferents espais ocupats que hi ha al barri. No? Podríem parlar d'una petita assemblea d'ocupes, no? de Sants o no? d'algun espai similar en el que sobretot s'intercanviava pues, informació sobre com estaven els casos, si havia un desallotjament, si hi havia previst un judici, si hi havia una concentració per no sé què, si hi havia una concentració per no sé quantos. No? I jo crec que és precisament la, la pràctica al carrer la que, la que dona al fet de que diferent gent que venen, és a dir, diferents cases que tenien diferents tradicions i diferents maneres de funcionar, Eh, diuen, clar, és a dir, si som quatre davant de la casa el dia que venen, que venen a desallotjar, doncs és diferent que si ets vint, no? perquè potser llavors ho tenen més difícil o donen temps de visibilitzar-ho més, o... No? Llavors jo crec que un, un petit procés que comença així, no? que pateix, bueno, és a dir, no que pateix, sinó que es desenvolupa, jo crec amb aquest mateix esperit d'un intent unitat en l'acció, no? amb aquesta base, amb no? una base realment teòrica al darrere que es fa per l'aposta per un creixement, per un tipus de, de creixement i desenvolupament polític, teòric i pràctic, jo crec que aboga precisament per aquesta construcció eh, no monolítica, no, no, sinó en el que eh, hi caben diferents realitats diferents pràctiques quotidianes que es, es troben, per realitzar determinades coses conjuntes no? com bastant dels actes dels que hem parlat al principi no? són coses que es decideixen conjuntament no? ens interessa tal història i ens interessa des de la gent de l'associació de veïns fins a la gent que està militant en els centres socials ocupats a diferents col·lectius més polítics que hi pugui haver al barri Llavors ho pregunto, és a través de l'assemblea de barris que ha de ser un moviment de lluita jove i passeu a ser, com deies, Pau, un moviment intergeneracional o o és un element més? Jo... Jo penso que hi ha, hi, ha un moment, hi ha un moment molt bonic que a mi sempre m'agrada explicar de l'assemblea de barri que és una trobada que es va fer l'any 2001 en el que la gent que estava militant en els diferents espais, centres socials, col·lectius no, tot aquest amalgama de gent diferent que anava fent coses i que anava fent així rebem un convit no, per part de... Eh, el que havia estat l'Ateneu Llibertari de Sants, que va funcionar l'any 81. Sí, de les darreries va funcionar tres o quatre anys, des de finals de, no? finals dels 70, de 70 de fins a l'any 81. I era tot un col·lectiu no? de gent pues, que ara pues, eren de l'edat dels nostres pares, no? per dir-ho d'alguna manera, i que era la gent que havia estat allà donant el callo. No? I eren, i bueno, pues, amb l'excusa d'organitzar una trobada entre ells també, van voler convidar a tota la gent que estava militant més jove. En aquest sentit, gent que estava a les universitats, gent que estava als instituts, no? és a dir, tot un, tot un seguit de gent. I allà es dona, jo crec, per mi, un dels moments més macos en els que la gent que havia estat a la TNLibertari es preparen, alguna gent de la que havia estat es preparen una mena d'obra de teatre en què es fan una caricatura de si mateixes com a moviment que van ser a Llibertari a Sants. Llavors van caricaturitzar una assemblea, no? diferents accions o diferents postures que es donaven dintre de les assemblees, discussions que van tenir, coses que els havien dividit, coses que els havien ajuntat, projectes concrets que no sé... No? I van reproduir de forma molt caricaturitzada tota... i satírica, no? totalment, eh, totes aquestes coses. Llavors jo crec que va ser un moment molt maco perquè va ser en el que te de que de sobte el que estan del que se n'estan rient és una que tu estàs vivint en el teu dia a dia, no? que són aquests processos, com deien abans, no? en el que hi ha molt empenta, en el que hi ha moltes ganes, no? estem parlant d'un moment de transició. I, no? És a dir, ells també estaven en aquesta d'això, de vinga, vamos a por todo. No? Llavors, no? et reconeixes allà i a partir d'allà jo crec que es va donar com un no? és a dir, la paraula matrimoni no? agr però com una mena de, de, de, de trobada i d''abraçada fraternal entre dues generacions i és algú que portem treballant jo grec des de l'any 2000 i jo crec que bueno, que és una de les experiències xules que hi ha hagut i que a més ha portat tota una visió. No? i ens ha obert a tota una sèrie d'espais doncs, que abans, no? com, a, com a aquesta petita assemblea d'ocupes, no? o petita gran assemblea d'ocupes de, de Sants, doncs no hi havia. No? Llavors tot pren una dimensió perquè gent que està treballant ara mateix en la lluita en plans urbanístics, que estan intervenint de diferent manera i que observen que hi ha gent jove, que hi ha els mateixos lemes que ells estaven pintant o que encartellaven, mira aquest cartell, mira aquesta xerrada que estan fent, mira no sé què, i ells també senten picats a la seva curiositat no? una mica de, de, que sí que es podien anar trobant alguns però no, gent que estava en aquest sentit bastant desmobilitzada o mobilitzada molt, molt localment no? a nivell de petits tal i ells també fan el pas de voler conèixer no? i de dir, bueno, eh, tenim ganes de fer alguna cosa junts no? i jo crec que a partir d'aquí surt molta d'aquesta com, com preguntaves tu abans no? molta de d'aquesta sensació d'haver de, de, de, de créixer d'una determinada manera que en absolut no té a veure amb, amb qüestions ni verticals, ni encursatades, ni si no, mm. algú simplement que va evolucionant, que va prenent pràctiques i que va fent coses, el més important, segueix fent coses, no? Campanyes, segueix fent, no sé... El sortir del gueto, no? I poder arribar a la gent amb què realment Clar, pots és treballar. Que... Es que va a ser un moment important para ser imparsión porque de alguna manera en la que contra estaban estaban de alguna manera era como si esttuiesen para nada más nuestras paras y había que sí como explica el hernán ¿no? seguía con promesas to que en fe cosas amb, amb el seu, el, hi havia un fil conductor en la seva vida i en el seu pensament que, que havien estat coherents, no? que, que havien que havien, perdó, havien intentat viure d'una manera coherent amb els seus pensaments, però és que també en aquella, en aquella trobada van aparèixer gent que no, no havia pres aquesta decisió en la vida, no? o sigui trobaves no, amb, el, no, amb el típic de, bueno, pues jo estava allà pues, perquè hi havia noies i podia lligar, no? És es que, es que era això, t'ajuntaves, t'anaves a, no, pues valies, sorties, l'havia, sé, la liaves, no? I... O un altre, per exemple, que deia, clar, no, i érem joves, i clar, i, i fèiem coses, i hi havia el franquisme, no? O sigui, estava representat allà tot el que, que d'alguna manera havia sigut la transició pura i simplement, Saps? quins havien sigut els camins d'absorció de, del poder amb respecte a aquest tipus de joventut, no? com, com els havien integrat al sistema no? I, i per una altra banda, que va ser meravellós no? veure que hi havia gent de l'edat dels nostres pares no? que, que seguia una mica amb el, amb el fil ideològic no? de, de, de, de, de mantindràs amb allò que havíem pensat de joves no? i això va ser com una ruptura psicològica molt important. Mica... Hi havia, sí, sí, jo recordo d'aquells anys que, que, vam, que vaig tenir el, el privilegi de poder compartir amb, amb vosaltres, Jo recordo d'aquellls anys un, un altre sentiment que hi havia entre, entre la gent jove que, que, que era activista en aquells anys, era el sentiment de, de reapropiaar-se de la seva vida, no? d'omplir de, de vida un, un espai que estava buidat per poder. I buidat donar, o, ocupat, o ocupat. I, i donar-li, jo recordo que m'agrada dir-ho, sí, era eh, omplir, reomplir de sentit la paraula llibertat, no? perquè les paraules no tenen sentit, fins que tu amb una experiència li en dones. No? I aquests, aquests dos elements em, em van marcar molt d'aquells anys. No? Aquest anys on, on jo recordo que Sants era un barri bastant màgic. Era un barri bastant màgic on, on també van néixer, van néixer músics i músics que deien precisament açò no? que la lluita ens tornava el que el poder ens prenia. Ya que los círculos bolivarianos están exigiendo que se sea puesto al aire, lo vamos a hacer como condición para nuestra protección y también para que ellos acepten retirarse de la puerta de RCTV. Vamos a ver el material. la gent que ens veiem pel carrer. La lluita ens dona el que el poder ens pren. I l'hem de clamar pel xalç als carrers. La lluita ens dona el que el poder Som el que som i anal·lem un altre món per compartir amb tothom un món d'alegries sense jerarquies. No vendré el meu temps com una mercaderia, no. Oh! Si ja has viscut allò que et calia viure i ja has buscat a tots els forats i si ja has aconseguit arranca un somriure o en moments de guerres i d'assassinat. No somiat que t'ho podies ser lliure perquè quasi ho vas poder tocar amb les teves no vas creure res del que no vas veure. mentides polítics, buai, buai. No hi ha felicitat no. sense llibertat. No. La vostra felicitat es compra a centres comercials. No hi ha felicitat no. sense llibertat. No. La vostra llibertat es recarrega amb targeta. La lluita ens dona el que el poder ens frem. Digues a la gent que ens veiem pel carrer. La La llibertat d'opinar i criticar Tot allò que ens volen prendre Mai no ho vas comprendre Si ho agapar el sistema Ara sense el gran dilema Ets un cert Per tot reputjat Per tots condemnat Per tothom anomenat terrorista Per no combregar amb l'Estat Per necatar la seva justícia Ni creuran en el seu fals benestar i creurà en una altra llibertat Pels carrers criden no a la guerra O per plantar cara la dreta Per no tancar-te casa casa teva O estem afamats a justícia No creiem la farsa del govern No, no pretenem que ens prenguin el pèl para a la gent que ens veiem pel carrer. La lluita ens dona el que el poderen. per hem entrat a la música parlant sobre la importància de fer xar social de fer xarxa social i oblidar-se no? de vells esquemes de política que havien dominat potser fins llavors i de tornar a fer un estil de política que nosaltres nosaltres tres els treps que, que dum aquest programa em, ens encanta dir autònoma no? perquè és una paraula que aquí cal fer una mica de pedagogia. Potser. Sí, que ja no s'estila i la gent, no sé si ho sap, però tornarà a estar de moda. O sigui que... De fet vosaltres De fet, vosaltres, vosaltres quan dic vosaltres és Canvies, l'AMSA i, i potser la gent que va impulsar l'Assemblea de Barris, mmm, flir, anava a dir, flirtejava una mica amb l'idea la de l'autonomia, no?, l'autonomia obrera. Sí. Però per mi la clau que què ha suposat l'èxit entre cometes al barri de Sants la introducció de l'autonomia per una part ha sigut la introducció d'un espai de com de terra de ningú i terra de tots en l'espai ideològic o si sigui, la, la, el fet de que paragués com l'autònom no era com, com un cul de sac on hi podien haver qualsevol sensibilitat històrica i a la vegada i a la vegada impulsat tot un seguit de noves polítiques d'una nova manera de fer política d'alguna manera. Sí, jo crec que també és en pare de, del gran desengany no? abans estam parlant de la, de la transició. No? Jo crec que som fills en aquest sentit de, del gran desengany. De la, de la manera vella de fer política no? és a dir des de la política des del sindicat, la política des del de partit, des del grup Uscla des, de, no? des de tota una sèrie de coses. Crec que la transició per molts de nosaltres suposa Precisament, una mica, un, un, un cop de mort no? a tota aquesta forma de fer política. No? És a dir, en el pacte, bueno, en el gran pacte que és la transició, no? doncs, doncs és una de les monedes de canvi, no? precisament, la, la docilitat de tot aquest tipus d'estructures... No? Llavors jo crec que fruit també del, del, de, la, de, de la cremada que li produeix a molta gent haver viscut no? d'aquesta manera, jo crec que sorgeix aquesta, aquesta necessitat de dir més que res de coneixem la història política recent i, i les experiències que més ens han saps? En, en, en sentim més identificats en, en el llenguatge, en les maneres de fer, doncs són... Eh, jo que sé la vaga de la roca, la vaga no, faça Valladolid, eh, són diferents. No? la lluita dels ports, la lluita no? tota una sèrie de, de, de, de moments de lluita que es donen a, no, a l'Estat espanyol no? en, el que, en el que nosaltres ens hi trobem no sé, bastant reflexats. Llavors jo crec que hi ha aquesta idea de dotar-se de les estructures necessàries en cada moment, o, o, o no tenir-ne no? per afrontar les diferents situacions. No? Llavors jo crec que sí que és, és una idea que estava, estava molt present no? de, en, en, aquesta, en aquesta cerca d'una nova política, no? d'una nova manera de fer, de fer política per quin és el marc, el marc social i quan dic el marc social dic la, la pràctica i la teoria que hi havia darrera de, de la possibilitat de generar un espai, un espai de finitat, com deieu transversal, no? Sense dogmatismes i sense que els anarquistes siguessem els anarquistes i els independentistes amb els independentistes tancats amb el seu búnquer, no? I sense voler comunicar i sense telèfons vermells, aquest espai dels sols no podem, no? que es va transformar després en aquesta idea, en aquest espai de d'acceptació dels de diversos punts de vista que permet l'entrada de diferents generacions perquè si no, no et pots posar en contacte amb gent de 40 anys, que és el que, que, és el que us permet que jo crec que només s'ha fet a Sants i en alguns espais potser de la Trinitat i alguns espais molt reduïts a Gràcia, que és el que permet que això so, so sigui així, si, si no és la teoria diguem de l'autonomia, no? que també hauríem d'explicar per la gent que no ho sap, que, que, que hi havia darrere de la idea d'autonomia obrera, és el que permet generar espais d'aquest tipus, no? obrir-se d'aquesta manera una nova forma de fer política. Dos coses jo diria molt bàsiques. Una és la lluita al carrer. O sigui, l'estar sí, colze, colze amb colze amb un independentista. Al no? carrer quan t'estan matxacant els antidisturbis, això uneix ció i realment anadones és molt gràfica, és molt elemental, és molt simple, però però d'alguna manera és representatiu, ¿no? de, de, de lo que ha sigut aquesta unió o aquesta, bueno, aquesta la creació de la xarxa, ¿no? En un primer moment sobretot, ¿no? no no tan més en el joven, no, quan els jovents s'ajuntaven, ¿no? que és es que dona no igual quan t'està parseguint un tío en una porra i una bocacha. I, i, i hi ha algú al teu costat que agafa i quan mentre tu estàs corrent li fota una pedra al cap per dir-ho simplement llanament, el que t'està perseguint aquella persona és amic teu per tota la vida. Bueno, aquí no em veieu. Eh? Ha guanyat el Barça. Us interessa? No, la veritat és que no, no. Gaire. ara mateix menys no, no, no m'interessa però aquests incis que fas em permet eh, recordar-nos recordar de que ningús escolta i que si per si de cas algú escolta, cosa poc probable Segur que ens escoltaran després en les transmissions diferit. No ja val no en directe. Però si només val en Si, si ha algun heroi trucar... moral dels que ella no? adorna... Ara, ara que el que escoltar... sí que és que qui truqui tindrà un sopar al restaurant que nosaltres escollim de la comarca. Ha perdut l'oferta de la primera hora, que és el que ell escollís. O sigui, no cal que ens demaneu als casals ni l'estany clar. Ara és un sopar al... Pla, sí, o a la lluna o algun veret la qüestió és que el Guillem ha vist eh, el meu estat d'eufòria per un moment i ha interromput el Pau que ens està explicant una cosa molt interessant però us ho havia de fer saber d'alguna manera que és que ha guanyat el Barça perdona Pau, continua és a dir, el, que ens bueno. has, el que ens has d'avisar és que tenim sis mesos de merda mediàtica no, no, no, no, no, no, no, s'acabar la crisi som campions una cosa, no una des d'aquí estàvem... Visc a Barcelona Estàvem parlant de la lluita al carrer, d'aquella lluita que uneix parlant Posem para... una cançó Estàvem parlant de la lluita al carrer, estàvem parlant de les pedres que volen i que ja no volaran ara, no? Que, bueno, avui ara que sí que volaran banyar. segurament a, Cana, a Canaletes o a la plaça Catalunya. Perquè... A veure, ara que, ens retran... ara que, que els hi retransmetaran en directe... Però per tornar a centrar una mica l'est del, del debat, que era força interessant malgrat el circ que està dominant el carrer avui en dia, ara, ara mateix, no? era una, una al·lusió que havia fet el, el Pau a un, unes, un altre de les coses que no que no es poden deixar passar per alt, no?, per entendre aquells anys, no?, que era la lluita al carrer i era tot el, joves, tot el jovent mínimament compromès estava al carrer i estava al carrer jugant-se alguna cosa més que la coherència I, i una de les cançons que també va marcar molt aquells anys va ser una que els Jordi ens té preparats ara per... La gente tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas sí. y va a ser interrumpida la fulcritud del mármol de los palacios por, por tanto, la zampida. De nuestras bocas que ya están rotas, de bailar al son del poder o al topar. Del que atribuye la norma y se hace ser mal azar, les va a costar cazar a las sombras que emboscaban en la oscuridad. Y si ataca y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. De yeah. Consenso de y la calle no se callan, parecía más resistente, lejos de nuestra de la luta, te ven a ver lo que es tu propia fuerza, míralo en tus ojos sin rostro y verás que no hay amor, así que en verdad la facilidad, ¿con qué nos dan la respuesta a la proposición de los sin rostro? Es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a, somos la mala que crece en tren. lo que nos prescriben y lo que nos preguen, con la basura y entendés que nos exprimen, así, ah, y tenemos miedo, claro, pero, es un viejo conocido forma de un informado de larga cola del paro nos hace amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y... ¿sí? Todo empezó el, el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó venenos hasta la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos sí, esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila la línea, la danza de los nadie, el ritmo de los infrfrostro se siente calle a calle. Y la danza de los nadie, el ritmo de los infrfrostro se siente calle calle. Y baila la la danza de los nadie, el ritmo de los infrfrostro se siente de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. No sé, sí, rabia acumulada. ¡Po, po, po, po. Ay, qué pasa, tía? Efectivamente, ¿Es hoy es el día. Sí. Espera en la esquina en el palma. ¡Alma vamos a la medida? Estamos preparados, no es broma lo que se ven. Ah. Nos movemos rápido, calculamos el momento. La adrenalina tome y los ojos abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matales Los cienfregolpeados, tranzadores de ser ratones Son salvajes gatos enfrentados a las razones De la economía privada y sus instituciones Máquina de guerra ingobernable Garra de la gente de la calle Un, dos, un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más Los coches cruzados en la calzada Detendrán el paso de la banda uniformada Se si oyen las sirenas, lloran las pedradas El fuego iluminará la madrugada ¡Ja, Bé, i estàvem parlant abans d'aquest sis futbolístic i musical que ens ha portat tants i tants records que estàvem aquí tots aixugant-nos les llagrimetes i parlant de vells temps. De la, la pregunta era quines eren les dues. Bueno, quina, què, havia què, què havia possibilitzat la creació d'aquesta xarxa Sants? I tu, Pau, ens havies dit que eren dues coses i després de la primera hem fet aquest petit brec. Contestes la segona? Bueno, sí, pues, una mica aquesta segona va pues, fonamentada a no entendre pues, conseqüència de, de l'altre. No? Trobar-te en, un, en una situació, per dir-ho d'alguna manera tan primària com és la de defensar-te. No, de, de, dels atacs de, de l'eststat o de, o de qui en aquell moment tambévia un uniformat per trencar-te la cara. No, pues teix Sotot en, eh, en aquesta primera fase de en aquesta primera fase de lluita més juvenil, més... No, de donar-te compte de que, bueno, aquell que qui potser havias estat cols a cols al carrer pues doncs era el teu amic de, la, de tota la vida l'únic que l'única cosa que us diferenciava voleu canviar les, les coses a les dos l'únic que diferenciava era que a ell li havia arribat primer un llibre de marx i a tu t'havia arribat un de debacúi una mica era aquesta aquesta aquesta diferenciació. No? I llavors, doncs, bueno, bé, doncs, doncs. Llavors te de que els dos estàveu per la mateixa, en realitat, no? i l'únic que era... El... cadascú havia triat com un camí no? diferent, i això és el que et sí. diria, no? l'haver compartit aquest espai del barri, l'haver compartit... Llavors, doncs, entrem en l'altra segona, que és el respecte. El respecte això, el jo... respecte a, aquest, a aquesta raó primigènia? no? i al construir la teva, les teves relacions polítiques i personals, evidentment, en funció d'això. Sí, no, i a més... Eh, sí, sí, és que... És sí, sí, no, no. És aquest, jo crec que és, és, és, és aquest respecte i és aquest, jo crec, que el, el, el, el que ja no només, no, com deia el Pau, al no, carrer, sinó que et trobes doncs, en diferents espais, et vas trobar en diferents espais llocs, no, vas, vas xerrant no, i, i, i, no, i, i després t'adones doncs, que com molt bé ha dit el Pau, no? és a dir, el que havia llegit a Marx, el que havia llegit a Bakunin, a Kuprotkin, el que havia llegit, saps? Anarquisme i alliberament nacional, el que havia, el que havia llegit... Gran llibre, per cert. Gran llibre. Gran llibre. Realitat per, la per Negres Tempestes... Sí, ciutadans... sí, sí, sí, sí, sí. El tenim enmarcat aquí. <laughs> el teniu. No, doncs, doncs que gent que, que, que tenia aquestes diferents tradicions realment constataves en, en un en una anàlisi no, comú que realment estàs molt lluny no? de barallar-te sobre determinades coses. Ja... Sobre els soviets han d'agafar el poder en aquest moment o no? Ja, ja. Estan <ríe> lluny del poder. Ja, ja, ja arribarem, no? <ríe> Algun dia jo crec que fins llavors ens queda molt de camí per fer per obrir, per construir, per, per, per pensar, per imaginar, per desitjar, per, per tota tot Però... una sèrie de, de coses i i, i t'en a, bueno, a dir, fas un anàlisi comú de les coses i dius, en això, en això, en això estem d'acord que tal, que pues treballem en això, en això, en això junts. En altres coses no treballarem junts, no? I no s'ha quedat ningú al carrer amb aquesta amb aquest, amb aquest amb aquestes lluites, amb aquestes disputes? Cap projecte, es que capus no cap persona és es que com ho porteu això? Com és per curiositat, perquè... Com, com si no s'ha acabat... Eh, Bé, doncs, no parlar del respecte, no?, sí. com un element, això, no?, per, per fer xarxa, per aglutinar i tal, però alhora també, doncs això, aquella falta de respecte, no?, també haurà existit i, i també I tant, I tant. haurà deixat pel camí de dir... projectes i... No? I tant, és a dir, clar, és a dir, nosaltres hem entrat ara potser per, per intentar posar una mica en situació a la gent que no pogués conèixer quina ha estat una mica la trajectòria a nivell del que s'ha estat fent o del que s'ha estat vivint al barri, no?, jo crec que, òbviament, com tot procés, no? és a dir, pots definir no? tot tot got, pot estar mig ple, mig buit, no? llavors, a dir, també et pots fixar en una cosa i dius, hi ha un procés de construcció de tal, però òbviament això no és un passeig pel camp. No, és a dir, això et produeix molts moments d'atenció, molts moments en els que t'has de discutir, et discuteixes potser segons no les formes en les que més t'agradaria, es produeixen situacions jo crec que molt indesitjables, però bueno, eh, jo crec que això és inherent a, a tot procés. No? És a dir, també jo crec que així com com hem entrat bastant a parlar d'aquesta rel, d'aquesta cosa primera, no? que és aquesta sensació de solidaritat, de proximitat, d'identificació amb l'altre, quan tu després portes temps treballant, no? pues també te n'adones que, que hi ha diferències. Hi no? ha aquestes diferències, tristament, igual que les diferències entre col·legues, igual que les diferències entre relacions de parella, entre companyes, doncs no les sabem gestionar tot el bé que ens agradaria, no sabem arribar a, a punts que serien els més desitjables, perquè no sabem. No? llavors, és a dir, tristament hem patit molts anys de dictadura hem patit una transició i tenim molta merda sobre que ens obliga i ens fa actuar de manera molt mergosa moltes vegades i, i, i d'això no se'n salva res ni tan sols aquest tipus de no? i pel camí, com tu bé deies han quedat col·lectius, han quedat projectes, han quedat moltes coses, han quebrat relacions personals, se n'han fet de noves, no? és a dir, com tot procés i sobretot amb aquesta força no? amb la que dèiem abans amb aquesta, amb aquesta empenta no? amb la que vas doncs, doncs genera també aquest tipus de situacions, tristament era el got mig buit, perdoneu. Eh? Sí, no, no, no, no, però... però que jo crec que... No no, no, no, no, no, per mi en absolut. no És a dir, crec que és... crec que això també s'ha d'explicar. No hi ha respecte, de... no, diguem? En absolut sí. absolut. Bueno, o o, o sí. és l'autonomia. O, sí. no, o sí, perquè, a veure, o, sí, o sí, d'alguna manera, per mi, el, el fet d'haver la continuïtat amb el temps, que per mi és el més important en una lluita, o si sigui, s'ha s'ha vist, vist reforçada precisament per això, perquè el consens de, entre tots aquells que volíem, volíem gestionar una, una, un moviment al barri. S'ha fet entorn torn, precisament, això. A, a, a evitar el dogmatisme, a, evitar, a, a, propos, a, propos, a, a potenciar el, el respecte, a, no sé, una mica per sobre d'organitzacions, per sobre d'ideologies estaven les persones. No? I d'alguna manera la, la garantia d'això te la donava pues, el que parlàvem abans, no? la, la, el compromís amb el treball quotidià no? de la gent i, i aquest era el principal valador, per dir-ho alguna per dir malament, d'aquest d'aquest sentiment, no? de, o d'aquesta aquest, direcció, i de, o d'aquest, no sé com dir-ho, però, però una mica era, era, era, era això, no? era el, el, el, el fet de, de la capacitat de consensuar entre tota la gent que volíem canviar d'una manera radical al barri, això, aquest era el el, el punt el denominador comú, no? llavors jo crec que això ha sigut el que ens ha permès arribar on, on hem arribat. Aquest sentiment: Ja tens el got mig ple, Un i, i sí, no? dedicat a aquesta gent que continua lluitant, i a la continuïtat en el temps, i a tota aquesta gent que lluita, una cançó que també ens heu demanat, que és No te rindes. <ríe> perfectamente organizados y se han enfrentado por impulsar la violencia contra la policía. ¡No Una cançó que ens ha demanat el Pau, no te rindes. I bé, seguim aquí, a Veus de la Terra, Radio Pinsania, i a 3 doble, B, baixes, al 90.6 de l'FM, del vostre dial, l'emissora lliure al Berguedà, i seguim amb el Pau i l'Hernand de Sants. I... Bona nit a vegada, senyor el... Marquès, senyor Reyes, bona nit. Va, senyor Córdoba, bona nit. nit. nit. Gràcies, gràcies. I a petició al nostre tècnic de so parlarem més de com funciona l'Assemblea la, de Sants. Sí, no? Tornem a portar una mica sobre, sí. sobre el terreny. No? Sí. L'assemblea de barri aviam, té, diferents, bueno, aviam, té diferents moments del seu funcionament, tant quotidià com a nivell organitzatiu. Podríem dir que el que seria pròpiament l'assemblea de barri fa quatre assemblees trimestrals a l'any, en què una mica revisa la feina que s'ha fet en el trimestre anterior de les diferents comissions, de diferents grups de treball, de, no?, de les diferents temes, i es tracen, no, campanyes concretes que es vulguin fer, es fa informacions sobre que aquest col·lectiu determinat altre està d'aquesta manera, té previst fer no? tota una, una mica el que seria en perspectiva i veure doncs, si gent dels diferents col·lectius o una comissió que ja està formada, quin és el treball que farà i tot això. No? Aquestes les llenades d'Assemblea de Trimestres normalment un dia sencer. Eh, llavors tenim unes assemblees mensuals en les que es parla més de tota aquesta sèrie de qüestions potser més concretes o de noves coses que van apareixent o de, no, del que seria més el funcionament ordinari de diferents col·lectius, propostes que porten, campanyes, no? I, i després hi ha, una, hi ha una assemblea que es fa setmanalment que una mica s'encarrega tant de preparar aquestes assemblees mensuals, de recollir informació de, de difer, dels diferents grups de treball, no? de, de, de fer les, de fer les convocatòries i també de preparar aquestes assemblees trimestrals. I una mica doncs, fa feina com d'anar traient cosetes de sobre. No? I anar... Aquest és una mica el funcionament. A banda d'això hi ha com, com, això, no? com comissions o, o gent que participa a l'Assemblea de Barri, de, clar, dintre d'aquest esperit no, que dèiem abans de, de respecte i tal, doncs et treballes l'Eixopluc, no? hi ha la gent que, està, que porta el portal web no? barrisans.org, que és un portal informatiu, on ja ha enllaços a tots els col·lectius, els diferents espais, les coses que fan, les activitats, notícies, no? eh, hi ha el projecte de da una ràdio també que ja està ja té alguns programes, està començant a metre i estem esperant a veure la antena que no ens deixen, no deixen pujar-la, perquè clau, el, el, el panorama radiofònic a Barcelona no, no és ni molt menys el que podeu tenir aquí, no? està totalment ocupat. No és fàcil treu un forat, no? O sí, sigui, les altres ràdios pirates. Ja, ja aquí, o sigui, saber quin s'obre més el el volumen o hay que sí que que fa que que la lista, teva... ¿no? Es decir, es... Marín, TCF, y a es una mica complicada, estamos por internet, pero pero muy para Parona i això, no? doncs, doncs, la ràdio, després una, un projecte també de, de recull de documentals, de vídeos, de diferents coses que també se'ns té bé, eh, el grup de crisi, la burxa, el grup de festes majors, és a dir, hi ha tot un seguit de... De, com de comissions, el punt d'informació laboral, ara també s'ha presentat el punt d'informació anti-moving del barri, no? doncs són tot un seguit de projectes que treballen sota aquest aixopluc no? de l'Assemblea de Barri, que van portant la seva feina al no? cas de la Burxa, editar doncs, eh, i, bueno, i el funcionament quotidià dels col·lectius no? llavors una mica aquest seria com el funcionament més o menys normal de, de l'Assemblea de Barri no? hi ha la trobada, jo crec, doncs, ara que parlàvem de, de la continuïtat i tot això doncs la celebració de les festes majors jo crec que sí que és un punt de, un punt de referència. Crec que va ser una de les campanyes centrals de l'any passat de l'assemblea de barri, no? demanàvem que ens donessin una ubicació definitiva, després de fer-nos ballar per diferents llocs del barri cada vegada més allunyats i, i tot això crec que va ser una, no? un moment molt fort i d'una confrontació si bé no tant de, de, de carrer i tot això sinó no? un moment en què es va posar sobre la taula pots, una amenada d'instituir-se no? de... nosaltres no acceptarem que ens feu ballar nosaltres no acceptarem això i prendrem el carrer, si no ens doneu allò que nosaltres pensem que és el més idoni no? que és el, el parc de l'Espanya Industrial doncs prendrem el carrer per fer per fer aquestes festes no? aquest any el parc està, està d'obres no? de moment farem les festes a un altre lloc i bueno, seguim amb la idea no? d'aquesta campanya llavors doncs, no sé una mica no? per la pregunta que feia abans el, el nostre estimat tècnic de so doncs, doncs no sé si té respost una mica Bé, pensar que el veu prendre aquest tant. Eh? finalment al sí, sí, carrer Sí, sí, sí el vau prendre sí, sí. jo crec que va ser un moment molt xulo no? quan uns amb uns camions es va tallar la carretera de Sant i es va fer un concert no? allà que van participar tres grups no? i crec que va ser un moment no? en el que jo crec que tant el, el poder municipal, el poder del districte, eh, els mos, tothom va quedar com molt superat. no Va ser una situació, jo crec, de, de... El joc del gat i el ratolí una mica, no? Una mica, una mica. I una altra cosa, també... Eh... El tema de l'Assemblea de Barri de Sants hem sentit parlar darrerament perquè he tret un llibre en què, no sé si són 10 anys no? que es compleixen sí, aquesta assemblea Sí, és més d'una dècada revolucionant el barri que és el, el títol que, que sí, porta mateix. I bé, doncs aquest llibre L esteu presentant i esteu fent també com una gireta no? arreu de Catalunya explicant l'experiència d'aquesta assemblea i presentant això, aquest llibre. No? Sí, de fet, més que fent una gireta per presentar, jo crec que és una mena... Aquest llibre jo crec que ens ha servit per dues, per dues coses diferents. Una, per fer una mena d'acte d'autoinstitució o dir-li com es vulgui, no? de, de, de generar a través d'aquest llibre, igual que es fa a través de festes o igual que es fa a través d'altres llocs, un un petit nosaltres, no? de dir, nosaltres doncs mira fem això, no? i som aquesta diferent gent, i explica una mica quina ha estat la trajectòria d'aquesta assemblea de barri en els últims anys, i després doncs, els diferents col·lectius que la conformen, projectes afins, i tot això. No? Llavors jo crec que ha estat un esforç per part nostra, molt xulo de síntesi d'una cosa que, que moltes vegades no, no t'atures a pensar no? sinó que vas fent coses, vas fent coses, vas fent coses i, i, i poques vegades t'atures, mires enrere i dius doncs hem anat per aquí, em anat a allà, això bé, això malament no? llavors aquesta ha estat una, una cosa, i la segona jo crec que és, és una cosa interessant per la que deia abans com a excusa per visitar altres llocs, gent que s'interessa, gent que que troba potser en aquestes pàgines o en les experiències que s'hi si, si narra o en els col·lectius que la conformen i, i troba determinat tipus d'afinitat, doncs jo crec que serveix d'excusa per això, per anar a parlar, per veure, per, jo què sé, perquè, doncs perquè preguntin, nosaltres també per preguntar, per conèixer quines són les, quines són les realitats que es donen altres barris, altres pobles, no?, que cadascun és diferent, i, i mirar, no?, mirar què és el que s'està fent. Llavors, pues sí estem anant, de fet hem anat, hem fet ja lliure que més d'una trentena de, de presentacions a diferents llocs i la valoració és molt molt molt positiva en tot cas. Us ve la Bisbal que també ben coincidim els I també es veia molt bé el tema intergeneracional que deies sí. perquè veu venir gent de diferents edats. No només sí, sí. gent sent a presentar-ho, sinó gent que podrien ser els nostres pares. Mm. Vinga, sí, sí. doncs, digues, Pau. Yeah. No, bueno, no. jo crec que, sí, volia, volia seguir per introduir una altra de les, de les qüestions que jo crec que interessants, que és el, el tema de la coordinadora de festes majors, no? jo crec que, que en aquest esperit una mica de, com dèiem, no? a través d'una pàgina web, a través d'una ràdio, a través de, de diferents plataformes, el que sigui, de dotar a la gent que té ganes de fer coses, d'eines o d'intentar col·laborar eh, donant eines o en el que es pugui no? jo crec que un, del, un dels, dels treballs que es porta fent des de fa un any i escaig no? des de, de l'assemblea de barri és impulsar eh, junt amb altres barris i pobles doncs aquesta coordinadora de festes majors no? el que es donarà és una coordinadora a nivell de, de països catalans no? i del que jo crec que el Pau doncs, pot, ens pot explicar més bé com què és el que funciona o què és el que ha aquesta coordinadora. Sí, bueno, bé, bé, o sigui, una mica arrel, sobretot, d'aquests últims anys, no, que hem tingut més problemes, de, o que s'ha posat des del poder, com molt èmfasi en no, la gestió de l'espai públic, no, tot el que té a veure amb ordenances del civisme, no, tota tot aquest intent de, de robar el, el poble, el seu espai de relació social, no? de socialització, de, de vida quotidiana. de robar-li no? aquest, aquest, aquest espai I això entra en col·lisió directament amb el que són les festes majors alternatives. No? festes totalment al marge de, del poder no? que no reben subvencions que, que no no tenen no tenen el treball remunerat que el benefici que es treu es reverteix en, en aquest en, en aquests moviments social no? en, en tot el que suposa la, la festa en si no? que és una manifestació popular més no? Això de, de, de què s'hagin d'acabar les festes a les dues de la matinada no? i totes aquestes xurrrades no? tot el que havia sigut un espai de sociabilització de llibertat del poble no? de, de la gent que d'estar donant al caio durant l'any i pagant les poltrones de, dels que ens dirigeixenhora doncs ens venen a sobre i ens diuen que és el com tenen que gestionar com es té que gestionar l'espai públic no? que, que es pens... llavors es treu a la conclusió de que l'espai públic és d'ell i no? lavors entra en col·lisió no? I una mica la coordinadora és una mica d'aquest esperit no? de, de confrontació amb el poder no? de de dir no, no, això no és vostre, això és de la gent del poble, de, de tots nosaltres, no? i que som els que hem mantingut tot això, no? al marge de, de que s'està donant tot una dinàmica social, no? que, que és que la gent que habitualment està fent les festes majors als, als barris i així, pues, i als pobles, doncs, ho està deixant de fer perquè clar, cada cop es converteix més aquest espai en un espai de mercantilització, no? de... De fer una mica l'agost de les quatre marques comercials o del, del Barreú no? que es munta la seva festa major ià llavor es desnaturalitza totalment, es despopularitza no? la festa. Llavors arrel d'aquests conflictes que hem tingut doncs, tots aquests anys, no només aquests dos últims anys, sinó tots aquests anys perquè cada any és una batalla amb el districte de la resta de pobles amb el seu ajuntament en particular, no, doncs, doncs neix aquesta, aquesta coordinadora no? de crear un paraigües social entre tots no? a més incloent el País Valencià no? on viuen on aquesta, aquesta nova onada no? de repressiva de control de l'espai públic es dona d'una manera salvatge no? o sigui, la majoria, hem de recordar que la majoria d'ajuntaments del País Valencià estan governats pel PP i, i realment no sigui la, la lluita per celebrar unes simples festes majors populars, veritablement populars és gairebé un acte heroic itil i, terrorista no? pel, pel, pel poder que hi està. No? És bastant surrealista. No? Llavors té aquestes com dues, dues parts,una no? manera de donar xuppluca a les festes populars al Principat no? I, i també, a la gent del, del País Valencià. No? Podem distingir dos situacions molt diferents. No? Aquí el, el debat és potser més, més ideològics i no? que ens afavoreix una mica més, tenim més camp d'actuació però realment el País Valencià és algo que és increïble no? o sigui, és impressionant. No? lavors la, la, la coordinadora és una mica el, el, el fet de crear estructura per defensar-nos de, de tot això alhora de que pues, bueno, pues, si sumem, hi han diferents projectes d'entrada de la coordinadora no? com pot ser el fet doerir un marc d'informació que arribi a, a tota la gent de països Catalans no? com després a nivell de dinfraestructures, eh, contactes amb, amb les diferents empreses que donen, que donen servei a les festes majors. No? Pues podem parlar des de la beguda no? pues tot això es posarà, en, es posarà en comú i totes les avantatges que això pot comportar no? com pot ser des de des de pactar un preu per tothom saps amb lo que si tu estàs oferint tota una sèrie d'avantatges a nivell de, de quantitatius per a una empresa, és la que empresa doncs directament negociarà un preu molt més baix que el que podries aconseguir tu sol o en aquest nivell molt més polític no de vertebrar o tota una sèrie de festes populars Brittaranya no? estem molt contents amb això des de, des de la gent que ens estem corrant aquest tema perquè perquè és d'aquelles coses que van soles, no? una mica el que parlàvem als principis de, de canvies, no? de, hi ha una necessitat i és aquesta, no? la d'ajuntar-nos de, de una mica tots els que tenim aquest, aquest ideari, una mica d'autogestió, de, de festes populars i, i posar en comú les coses i, i defensar-nos mútuament. No? O si sigui, Som ja més de... 30 pobles que estem integrats en la coordinadora. Des d'aquí aprofitem el moment per convidar-vos a, a... Per tirar un llast. Per convidar-vos a participar en, en la coordinadora. No? De fet, el que pensava jo ara, quan explicaves això, és que el tema aquest de les festes populars i de prendre el carrer, a Barcelona encara el teniu molt més difícil que els pobles, no? i sí, potser hi ha sí, més sí. La, la necessitat d'això. No et pensis, eh? jo crec que hi ha, hi ha pobles, com deia el Pau, sobretot el País Valencià, no? en, el que, en el que tenen realment molts problemes, eh? hi ha algun poble fins i tot que ha de fer les festes alternatives al poble del costat perquè, perquè no els hi deixen. Sí, hi, ha, hi, ha no? un, hi ha un cas, si per més Llavors... un moment hi ha un cas que és impressionant, que és a a Castelló, que l'alcaldi és del PP I la seu, perquè us feu una idea, la seu de del PP, estar al mig de la plaça del poble, al costat de l'Ajuntament, al pis de dalt d'un edifici on el pis de baix hi ha la Guàrdia Civil. No, doncs, perquè us fa idea, no? De, jo recordo que estàvem per allà fent-los la visita no? i realment no estan tan agraïts perquè clar, els joves els dèiem que si hi ha un cop els primers que fusilaran mm. seran a vosaltres. No? <ríe> perquè realment és així, no? O sigui, és, és impressionant. Perdona que t'hagi tallat. No, no, i, no, jo anava potser a apuntar una coseta més de, de festes, no? potser vincular- ho també al, a determinades coses del, del barri, que jo crec que és per nosaltres en molts moments, com a espai de sociabilització, com espai de treball conjunt de diferents col·lectius, de tothom que està fent coses al barri, trobes allà, jo crec que també és dels moments aquests que dius, això fa pinya. No? I jo crec que al igual que intenta facilitar Eh, infraestructures, contactes no? de la gent que porta més temps amb la gent que potser té ganes de començar-ho a fer i no sap per on començar ah, sí, tot això, sí. a banda d'aquestes d'això jo crec que és també una manera de, de, de transmetre determinat tipus de vivències no? de, de, de, jo crec d'aquesta germanor d'aquesta sensació de calidesa, d'estar fent coses conjuntament i de tenir gent al costat i al darrere i tot això, i, i jo crec que això és el que després acaba sent font no? de, la que, de la que moltes altres lluites veuen, no? tant políticament com socialment com econòmicament. No? I, I jo crec que sobretot no? pues casos com el, com el que estava dient el, el Pau abans del del País Valencià doncs jo crec que, que, no? crec que, que això pot, pot ajudar molt no? i per altra gent que, que, que pensi que, o que té, o tingui ganes de fer d'organitzar aquestes festes. Sí a més que és un, és un punt no? de lo que parlàvem abans de lo que havia sigut al barri no? d'aquesta confluència de, diferent, de, de diferents maneres de pensar i així no? pues l'espai de festes és algú que és transversal. A tots els pobles hi no? passa a tots els pobles no? que l'indeèpend anarquista no va simplificar, s'ajunten i és aquest espai. No? jo crec que també és una de les seves potències o sigui, la seva, una de les seves virtuts no? i ens agrada. Doncs bé, una cançoneta del País Valencià era que parlàvem d'aquests pobles que tant els hi costa organitzar no només festes majors alternatives, sinó qualsevol cosa perquè si aquest estem malament allà estan cardadíssims doncs una cançó al País Valencià que ens han demanat els nostres convidats Sembla aquest soroll sospitós serà de Windows? Problemes tècnics? Ets un xivato No sé, no sé Un temazo un temazo, un temazo. Un temazo, festiu amb un aroma valencià meravellós. I, I avui farem treballar més de l' habitual al nostre tècnic i ara volia parlar d'espenes multa i ens sembla que dels tres que portem al programa ets el més indicat per introduir-ho perquè has fet el monogràfic de, del pla queufegui. I tantes altres coses... Perquè sóc un lletrat. Perquè, perquè ets l'il·lustrat, com d'algú. Bé, doncs el tema apena es multa darrerament aquests dies, des de que hem tornat a engegar amb la ràdio a aquests programes en què parlem una mica de l'actualitat social i política i ens pretenem una mica periodistes. Hem parlat, per exemple, ja d'uns casos d'insubmissió però no d'aquella insubmissió de fa tants anys, no? al servei militar, sinó un, un nou cas d'insubmissió que, que pel que sembla doncs, que de cop es ve generalitzant, que és el d'insubmissió a les penes multa. La insubmissió a pagar els diners que substitueixen una condemna per presó. No sé si m'explico gaire bé, però en tot cas hem parlat del cas, per exemple, del Jose, un veí d'Esplugues, activista, que Bé, doncs que a través de la desobediència doncs, ha qüestionat o ha denunciat el pla Caufet, que, que és un pla urbanístic salvatge que s'està fent a la seva vila i a través de les seves accions de desobediència doncs, i d'aquestes denúncies doncs, també hi ha hagut una repressió, molts judicis i condemnes, i aquestes condemnes han estat de dies de presó a substituir amb, amb diners. I, i s'ha doncs ja plantejat deixar de pagar aquests diners que extorsionen els moviments socials i les persones i assumir fins i tot doncs, aquesta condemna dins de les presons. No? I bé, doncs, volíem parlar una mica a nivell antirepressiu d'aquest tema que potser està més d'actualitat. No? Sí, sí bueno, sí de fet, bueno, sobretot arran no, de l'entrada a presó d'aquest company d'Esplugues, de, jo crec que és, ha estat una mica bueno, un factor bastant detonant, que ja va començar amb la detenció de, de dos companys de la CNT eh, a una manifestació, i també van entrar cinc dies a la presó per, ser, bueno, per insubmissió, com bé deies. No? Més aviat seria una pena x dies de presó a tants euros el dia de presó, no? amb la qual a tot pot caure una condemna, posem de 15 dies a 10 euros, no? i en el cas de que paguis 150, doncs no entres, en el cas que paguis 75, doncs entraries la meitat de dia, és a dir, una, una cosa com aquesta, no? llavors, eh, això és una cosa que es va introduir amb la una la reforma de, del Codi Penal, no? de determinats del judicis ràpids, no? que se'ls deia que normalment s'endran per les causes petites i en principi era per no saturar els jutjats de lo penal, amb aquest tipus de causes i, i així. No? I llavors eh, doncs van aparèixer el que serian el aquestes penes multa i sobretot arran de determinades tipus d'accions no? de desobediència en les quals no? doncs, doncs, doncs, jo que sé, doncs hi ha hagut barrils, hi ha hagut gent penjada a diferents llocs no? en les que es produeixen identificacions, s'han doncs, anat acumulant causes i s'està començant a utilitzar aquest, bueno, aquest mecanisme de les penes multa sentències vinculades a penes multa. No? Eh... Llavors doncs, bueno, va sortir, no? hi ha gent que porta bastant, bastant temps treballant, tant en la campanya d'aquests dos companys de, de la CNT, com deia, com en la d'aquest últim cas d'Esplugues, de, doncs una mica que... que... Intentant posar rellevància de que aquesta és una manera no? una realitat que s'està veient és que les presons no? hi ha sobrepoblació i tot això i molta de la població que està, que està reclosa està per causa d'aquestes penes multes de, no, de no pagar aquestes penes multa, llavors clar, tu t'has de preguntar Eh, perquè aquesta persona no ha pagar potser és que no té els ingressos necessaris per pagar no? amb la qual el que estem veient és que le, la justícia en aquest sentit deixa de fer eh, una diferenciació eh, per a la qüestió del delicte és a dir la... la, la, la, la l'efectivitat no, de la sentència al final acaba dirimint-se en funció de la, del teu poder econòmic, no? és a dir, qui pugui fer front a una despesa de 150, de 500, de 600, de 1.500 euros no entrarà a la presó, mentre que aquella persona que no pugui fer front a, a aquest pagament doncs entra a la presó. No? Llavors, eh, per una banda es critica això com es critica el marc general penal no? i s'entena més a més que en aquest sentit, en el cas de, de, de, de la dissidència política, aquesta és una eina que s'està utilitzant, com bé deies, també com una forma d'extorsió, no? és a dir, eh, extorsió política i extorsió econòmica, en certa manera, no? perquè tu has de generar, no? des dels espais on s'ha de generar el diners per fer front a tota aquesta sèrie de causes, per si en el cas que s'hagin de fer pagaments, és a dir, tu has d'iniciar tota una sèrie de feines, no?, i, i després una extorsió política en el sentit de que, de que doncs entres en, en, en determinades dinàmiques, no antirrepressives, no? que, que a vegades, doncs, bueno, no? I, i llavors jo crec que des de la gent que s'està treballant aquest tema, s'està criticant per una banda això i per l'altra, el que molt bé jo crec que comentava el Jordi, que és un nou acte d'insubmissió, que en aquest sentit sí que podríem parlar d'un de, desafiament, no? d'un acte polític, no? en el sentit de dir jo... Amb, amb totes les conseqüències i amb ho bé o malament, que aquest seria un debat, no? amb el que es pugui articular la resposta i tot això, no? però jo decideixo, davant d'aquesta extorsió, no pagar-la. No? És a dir, no, no, no entrar en aquest joc que, que m'està posant, no? amb aquesta mena de pinça amb la que m'està agafant no? l'Estat, si pagues no, si tal, no sé. No? Llavors és un acte més d'insubmissió que en aquest sentit no és res més que l'extensió a, a un moment de judici i prèviament a un moment de l'acció, a una desobediència, no? a, una, a una acció de desobediència per la qual, no? o d'insubmissió, ja no, a, com comentava en aquest cas, el, el cas de, de, del pla urbanístic, no? sinó per, per moltes altres coses, no? doncs, doncs, tu segueixes, tu fet un acte de desafiament i, i, i el segueixes doncs, en aquest sentit fins a les últimes conseqüències no? I, no, i no toleraràs aquesta mena de, de xantatge. No? Llavors, bueno, doncs darrere, clar, en el cas d'aquest de, company d'Esplugues, no, doncs ja el poder va, va intentar fer en aquest sentit un nou moviment no, que va ser, així com aquests companys de la CNT sí que van romandre la model, no, els el cinc dies, aquest company va ser traslladat directament a, a Cambrians, en fa l'efecte, eh, amb un intent, no? nosaltres ho entenem així, com de que les, les reaccions que es poguessin fer de suport, les concentracions, no? diferents coses, doncs estiguessin desplaçades o no estiguessin ubicades al centre de Barcelona. No? Eh, llavors jo crec que els eh, nou dies al final va passar aquest company a, a la presó, doncs bueno, van ser una mostra de que, de que realment hi havia molta gent solidària arreu no, jo crec que van ser dies en què tots els dies hi va haver accions, intervencions al carrer, eh, ocupacions de plens, hi ha gent que es van va encadenar eh, mentre estava fent el ple l a, a l'Ajuntament d'Esplugues, tota una sèrie d'accions de, de, no, de, de solidaritat. I llavors jo crec que això, clar, és a dir, hi ha, hi ha, hi ha altra gent, hi ha gent afectada per, per qüestions d'ocupació, jutjada no, per delictes vinculats a l'ocupació, que estan a l'espera d'aquesta sentència definitiva, hi ha gent vinculada a les lluites la gent fa poc hi va haver el judici de, del Queer Option, aquell festival, bueno, aquelles jornades que es van fer de trobada de, no, del moviment Queer a Barcelona, que també va acabar derivant en un judici de, de penes multa, no? doncs jo crec que ha servit d'aquests dies per visibilitzar una mica doncs, que, que existeix determinada gent que, que suporta Eh, i, que, i, que, bueno, i que dona la cara davant d'aquesta donada de cara primera, que és di sí, sí, no, no, jo he fet això i, i a més a més no, no em crec ni el judici que em puguis fer, ni la condemna que em puguis tal, ni molt menys un chantatge d'última hora, oh, no. que a més a més estableix aquesta diferència essencial que indicàvem al principi a nivell de, de, de, econòmica pura i estrictament, no? i més, ho comenta el propi company, no? de, de, de la composició que hi havia no? en els mòduls de la presó. No? Pobres. Sí, una visió molt diferent que el documental que van fer l'altre dia, no sé si el vau veure fa, fa 10 dies el, a la TV3 al 30 Minuts, en el que van fer un documental sobre o el mòdul experimental, de fet hi ha gent bastanta gent a Barcelona que està treballant últimament amb això, que és sobre un mòdul experimental que hi ha a la presó de Via Bonastúries. No? en el què es, s'està provant tot una, un nou concepte de presó no? en el qual el, el, no hi ha pres i funcionaris, sinó que és els propis presos qui a través d'un contracte en el que se sotmeten, comprometen a, a sotmetre una determinada sèrie de normes de comportament i fins i tot tractaments i coses, de, no? doncs, doncs reben doncs, la possibilitat de tenir un pati, en una biblioteca no? i tota una sèrie d'avantatges dintre de... de d'això. No? Llavors és, és, és l'altra cara no? en aquest sentit del que es volia mostrar el documental de la bondat no? d'aquesta gestió penitenciària en general que s'està fent. No? Una gestió penitenciària que en tota la seva crudesa no? estan patint companys de Euskal Herria, companys, de, no? com, com, en aquest sentit, companys més propers com podrien ser l'Amadeu Casellas, amb no? les dues vegades de fam que porten els últims sis mesos no? en una situació totalment injusta, no podem deixar d'oblidar de, de, la mort de Josep Herria, no podem deixar d'oblidar tota una sèrie de, de, de, de gent no? Que, que, que, doncs, bueno, que es troben en aquesta situació, no? en un cas de xantatge i en un altre cas de, de, de situació penitenciària terrible no? i dramàtica jo crec que en, en, en moltes ocasions. Sí, re, recordem que es fa un programa de presos aquí a Ràdio Pinsenia que es diu No hi som totes, que s'emet quinzenalment i que també es pot escoltar a www.radiopinsenia.net i que ha parlar de totes aquestes problemàtiques posant-nos al dia, perquè realment hi ha molta gent patint aquesta situació i constantment hi ha accions i cartes de presos. Bé, doncs, hem parlat una mica del bloc antirepressiu del programa, que seria molt extens, realment. Eh, posarem una cançó. I mai s'acaba. Hem escollit una cançó sorpresa pel Pau. La cançó es diu Cançó sense nom. Et sona d'alguna cosa? No. No? Doncs la posem i després ens explica si et sona d'alguna cosa. D'acord? banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble on vas amb la vergonya per galò i amb el fusell d'ús la por que apuntes al meu poble on vas quan ja l'infant no vols jugar perquè el carrer ve s'ha de sang i ets tu i l'omples On vas quan ja l'infant no pot mirar Ni el blau del mar ni aquell cel clar I ets tu qui el robes On vas amb les banderes On vas amb avions On vas On vas On vas amb els fusers Hom vas amb els canons? Hom vas? Hom vas? Hom vas quan ja l'infant no vols jugar perquè el carrer bessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell el clar? I ets tu qui i el roba. On vas amb les banderes i avions i tot el cercle canons que al meu poble? On vas amb la vergonya per galò i en el fusell d'ús la por que al meu poble? On vas quan ja l'infant no vol juglar, perquè el carrer bessa de sang, i ets tu qui l'omplats? On vas quan ja l'infant no pot mirar, ni el blau del mar, ni quels cel blau, i ets tu?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 Jetzt du kilo clock Esteu sentint Ràdio Pincenia en l'hora de pont 6 del vostre dial. Eh, us recordem que per ser una mica alienats, una mica només, us esteu perdent, perdent un sopar al restaurant que vosaltres vulgueu el dia que vosaltres, vosaltres vulgueu i amb la companyia d'aquests tres eh, sonats antifutboleros i antivarcistes de Ràdio eh, Pincenia. Podem fer una cosa. El partit, perquè que s'ha acabat en tot cas, ja no pagarem un sopar si algú ens truca en aquests moments en directe. Però Ha arribat un hooligan, vinga, fora. Fora, fora, expulsat. Bé, eh, doncs, si algú ens truca i ens està escoltant en el dia d'avui, doncs, ara ha perdut l'oportunitat que li paguem un sopar, però encara li pagarem... Alguna consumició, sí. És la mentida. <ríe> Li pagarem uns cacahuets ara, si truca. No, 93, 8, 21, 65, 92. Una birreta, no? Una birreta. Però... Sí. Bé, Pau, eh, què, què t'ha dit aquesta cançó? Explica'ns-ho. Bueno, m'ha sorprès molt. La veritat m'has arribat. M'has arribat allà. Ja... T'has currat. Bueno, no, és una cançó en la que al principi de la cançó... Hi ha algú que, que que just abans que comenci crida visca els presos de, de la Modelo, i aquest el, és el, bueno, és el meu pare. L'any 76, no? L'any 76, m'ha fet molta, molta, molta, molta gràcia, molta il·lusió. <ríe> ha, estat, ha estat molt bé, no? I clar que sí, visca els presos de la Modelo. <ríe> bé, jo per acabar de... de... Per tancar aquest tema de, de l'Interra Brasil, eh, m'agradaria tornar dues hores a enradera i, i tornar a una altra copa al tema que, que vam començar no? de com era, com era el nostre món i com era el, el, el nostre país 12 anys enradera. I en aquest cicle de lluites que vosaltres nosaltres o vosaltres estàvem tirat endavant hi havia un personatge, no? eh, el Dark Bader de la nostra història es deia o es feia Di Jordi. Era, quan dic això, dic que era la el policia responsable de totes les nostres persecucions, seguiments, detencions, eh, tortures, apel·lissaments, eh, intimidacions... Eh, jo mm, a, a determinades cases ocupades estava, un, tenien, hi havia un policia secret esperant un cop a la setmana per fer perseguir te tot el dia, no? I, i aquest home es deia Jordi. No? Aquest Jordi eh, ara mateix està detingut per el tema aquest de la xarxa de proxeatisme sí, de prostitució i de, de prostitució. Sí. Bueno, per diverses coses, eh, hi ha també unes històries d'una espècie de passaports falsos i de, sí, bueno, sí. de passaports de veritat, sostrets i algú de cocaïna per mig. Bueno, hi, ha, hi ha diferents coses. Hi ha el tema de la falsificació de documents i el tema de, de corrupció per suborn també se l'està acusant sí. per proxeatisme, per coacció i sentatge. Però sobretot, sobretot, se l'està acusant d'associació ilícita. Sí, això jo crec que seria potser l'últim, potser ja com, com la guinda no? de tota... Mica, en aquest cas una, una una podríem de parlar tota aquesta aquesta que, història, no? de... De que hi ha hagut una justícia, no? No, Justi... no, no, sabem, sí. no sabem si... Perquè, justícia tea, li direm. Sí, la justícia tea, <laughs> no? Bueno, Igual... No. Caldria... Encara que diuen que som relativistes morals, no? que es diuen Tam... des de la dreta. No? També caldria veure en això que, que, que quina és la diferent correlació de forces que hi ha al darrere de, de tota aquesta història, no? Està... de que hi ha hagut al de... De, de, tota la, de tota aquesta xarxa que vinculava policies a membres de l'administració la, així. Eh, curiosament molts d'ells no bueno, la gran majoria són membres de la policia nacional i no hi ha ningú dels Mossos d'Esquadra no? i poc tem de, pocs temps després d'aquest destapés això els Mossos d'Esquadra fan una detenció ai perdó la policia nacional de té a un caporal, on caporal d'una comissaria de Sant Feliu de Guixols o de no sé on, parquè en un eh, pis de lloguer que tenia no sé quin altra població del litoral gironí es eh, la prostitució i ell en tant que propietari que anava a cobrar el lloguer sabia que no, a dir, amb la qual cosa hi ha, hi ha tot una, una, una cosa aquí no, que, que opera al darrere. No? Altra cosa, i, i cal dir explicar-ho per la gent que no, que, que no conegui, no, el Jordi, que crec que no ho has dit, no, l'anomenat Jordi, no, en, la seva, en aquesta triple identitat seva, no, era el cap del, del grup 6 de la Policia Nacional, no, que era la Brigada d'Informació, Areva de la Brigada Político-Social del franquisme, no? que en, en, el, en el que havíem estat parlant abans, no? en un ambient de Valdecaças, de, no? de, del PP al govern, de la delegació del al govern, doncs van ser una mica com, com els encarregats no? de fustigar am, amb tots els mitjans possibles no? a, tot, a tot aquest moviment incipient del que, del que podíem parlar abans. No? Sí, aquest Jordi també té... Eh, hi en sospites, i anem a dir-ho sí per no? perquè el que ens limita la llibertat d'expressió és l'Audiència nacional com dia. Hi en sospites que una de les, de les altres funcions que tingués el Jordi era de, de donar informació als grups d'extrema dreta no? de forma soterrada. sap perquè hi havia un infiltrat entrere grups d'extrema dreta i, i es sospita que va ser ell qui va, qui va dir que, que tenien un infiltrat. Bé, eh, això ho deia perquè per, per, bàsicament per legitim legitimr legitimrbus, si calia moralment no? i si algú tingués el coratge i els reunions de, de pensar de posar en dubte la vostra legitimitat doncs recordar que la gent que us estava perseguint i que us estava golpejant i que us estava acusant i denunciant i detenint eren gent que formava part de xarxacs, de corrupció i, i com diu un vell proverbi, la policia no pot evitar els delictes per estar massa ocupada en produir-los? Sí, jo a mi m'agradaria molt recordant-lo que aquest home ha arribat a fer, no? Bé, bueno, potser no tenim temps, però... No, no... no, perquè en un minut no es pot arraigar recordar bueno. totes les bajanades que ha fet aquest... El que sí, el que sí, diria, el que sí diria és de tota la gent que ha torturat, de tota la gent que ha perseguit, de tota la gent que ha intimidat, que, que, que, ha intimidat, que, ha... que demostrava aquesta prepotència que tenia, no? d'estar de, de, eh, salvaguardat de tot, de que, de que no li podia passar res, que no. Ara, en aquests moments, jo sé, el que sí que li, que li diria és que, Jordi, records del carrer. <ríe> doncs bé, eh, Jordi... Fota't <ríe> eh, Tauem el programa perquè se'ns acaba el temps i em quedeu jo personalment amb ganes de parlar del projecte, del projecte A que l'Hernan ve d'Alemanya sí, i ja volíem que ens ho expliqués però serà un altre dia així que salut i gràcies per estar aquí companys. a vosaltres. Salut. salut. salut.